Законът на служенето. 9 август 1914 година София от сборника с неделни беседи Сила и живот тон първи. Ако слугува някой на мене, мене да последва, и дето съм аз, там ще бъде и слугата ми. И който слугува на мене, него ще почете отец ми. От Йоанна 12.26. Навярно, мнозина ще си зададат въпроса, какъв смисъл може да си крие в думите, а който служи на мен, него ще почете моето отец. Светът има разни стремежи. Съвременните хора се стремят да добият знания, богатства, земи, къщи, слава, величие, сила. Имат стремеж към много работи. Исус настоява само върху едно нещо. Върху служенето човек да знае как да слугува. Слуга. Ето една прозаична дума, която ни изобразява най-низкото обществено положение. Но има различни слуги. В някоя бирария, в някоя кръчма, в някоя кухня, в театъра, в университета, в министерствата и така нататък. В известен смисъл всички хора са слуги. Само, че не всички признават това. И тъй света има два вида служители, едни, които разбират своите длъжности и знаят как да ги изпълняват, а други, които не знаят как да слугуват. Последните наричаме обикновенно управляващи хора – господари, които седят и чакат други да им слугуват, учат другите как да работят и слугуват. Всеки иска да бъде в първата категория – господар. Християнското учение обаче поставя – Диаметрално противоположното на този принцип, то поставя именно принципа, че който иска да бъде господар, трябва да бъде слуга. То казва, че син Божий не дойде да му послужат, а да послужи. Ние сме заставени по закона на необходимостта да бъдем слуги. Някой казва, аз съм господар. Не, той се лъже, ако мисли, че е свободен че на никого не слугува. Той служи най-малко на стомаха си, който го заставя да върши работа, която не му е винаги приятна, да му сготви хубаво, да еде и да сдъвква храната много добре. Защото ако не му слугува така, стомахът ще повърне назад храната и ще го накаже, ще му каже «Ти трябва да ми служиш добре, инак ще те уволня». Някои мислят, че само господарът. Уволнява слугите си, но и стомахът уволнява Господаря си. Я попитайте лекаря какво прави стомахът, когато не му слугуват добре. Да видите как той уволнява Господаря си. Служенето е едно качество. Колко нещастия проистичат в света от това, че не знаем как да служим. Когато майката се научи да отглежда своите деца, когато учителят се научи да преподава на своите ученици, когато властта се научи как да слугува на населението, да удовлетвори неговите нужди, да създаде закони, необходими за неговото развитие, светът ще има по-друга физиономия, отколкото сега. Съвременната цивилизация е поставена днес на голямо изпитание. Милиони хора се викат да слугуват в армиите. Някои носят четки, други турят барут в топовете, огнестрелни гранати. Други държат малки нишки и като ги опнат, създава се гръм. Други са служители на коне. Всичко това е пак служене. Тие слуги каква участ ги очаква. Всички тие глави, крака, мишци ще бъдат раздробени, разбъркани, ще станат на каша. Това хората наричат цивилизация, култура. С него съвременните народи ни казват «Нам не ни трябва Господ». Науката ще ни издигне. Обаче, ето на какво ни научи тя. Да бъдем корави. Да правим пушки и гранати. Да, науката ни докара до този изпит. Да направим една опасна проба. И сега небето ни изпитва със служенето, което ни се налага. Светът изисква свои слуги да му слугуват. И Господ изисква също своето. Христос казва, който служи на мен... Него ще почете моят отец. Ние все уреждаме работите си, а те все неуредени остават. Заболяваме, викаме лекари да ни лекуват, но при все това смъртта ни задига. Съграждаме къща, туриме стражари, за да не ни, ни заграбят богатствата, но най сетне ни ги заграбват. Христос казва, толкова хиляди години сте служили на този ваш принцип и вижте последствията му. Ако обаче служите на мен, ще видите смисъла на вашия живот. Ние трябва да служим тъй, както Христос не дойде да му послужат, а Той да послужи. Трябва хората да станат служители на по-слабите, на по-немощните. Не трябва да туреме лоши хора да слугуват на света. Знаете ли защо съвременното общество е развалено? Майките, които трябва да възпитават сами децата си. Остават възпитанието им на развалени и невежи слугини, а самите те отиват по театри, балове, бирарии и други удоволствия. Развратните и невежи слугини на какво ще научат децата? На това, което те знаят. Слугините възпитават съвременните деца не само в България, но и в Франция, Германия, Америка, навсякъде. Не казвам, че всички слугини са развратни. Но по-голямата част от тях са такива по причина на своите господари. Ако майките биха били слугини, в пълния смисъл на думата, на своите деца, в пътя на отглеждането и възпитанието им, светът би имал друга физиономия. Също и ако бащата би бил възпитател на своите синове. Щом бащата и майката напускат своите длъжности и оставят на невежи слугини, които не разбират в какво се състои животът, да възпитават децата им, а те отиват да се наслаждават в света, резултатите ще бъдат лоши. Слугинята не може да възпита детето още и защото не го е родила и няма любов към него. Тя си казва, ако господарката се разполага в бирарията, защо аз да и гледам децата? Ще ви обясня в какво се състои слугуването, какви качества трябва да има един слуга. Той трябва преди всичко да има благородно сърце, да бъде чувствителен, отзивчив, да бъде смирен, да бъде човек пластичен, да може към всички условия да се приспособява. При това трябва да бъде работлив, а не мързелив. Животът е взискателен и ние трябва да му слугуваме както трябва. Когато съвременният шивач сбърка някоя дреха и не може да я ушие както трябва, връщат му я и той плаща и плата и всички загуби. Същото е из природата. Тя ни дава един плат. Животът, който имаме, е един вид плат. И ни казва, скройте и съшиите тая дреха. И ако не можем да я е съшием добре, тя ни го обява. Ако искаме да се научим как да слугуваме, трябва да се обърнем към Христа. Той да ни научи. Слугата трябва да бъде много умен глупав човек не може да слугува както трябва. Учителите, свещениците и те са слуги. Ако учителят разбира своето призвание, най-напред трябва да разбира детската душа, за да знае как да опъти детето към наука. Свещеникът трябва да разбира душата на своите пасоми, за да може да им даде съответната храна за тяхното сърце. Трябва да претежаваме и друга е черта. Да имаме голямо търпение. Мнозина наричат търпеливите хора волове. То е, казват, вол. Да бъдеш търпелив не значи да бъдеш вол. Търпението е разумен акт, за да можем да претърпим външните незгоди на живота. Трябва да имаме вътрешно равновесие на душата, сърцето и ума. Ще ви кажа, един пример за един математик от миналите векове. Той е работил 20 години върху известни изчисления. По тях имал вътре в стаята си разхвърляни разни книжчета и винаги заключвал стаята си. Един ден забравил да я заключи. Слугинята влиза да разтреби стаята, вижда много книжки, разхвърлени по пода, взема всички лищчета, хвърля ги в печката и ги изгаря. причиства хубаво стаята. По едно време се връща математикът и попитва, къде са разхвърлените листчета? Тури ги в печката, вижте как сега е хубаво наредено. Такова нещо друг път да не правиш. Това е било отговорът на математика. Ние слугуваме като тая слугиня. Събираме листчетата, това не струва, онова не струва, хайде в печката. Този учен човек... Чието 20 годишен философски труд пропаднал, не е постъпил както бихме постъпили ние, а е показал едно търпение, за пример, не е направил друго, а е рекал само друг път да не го правиш. Сега вие се намирате в такъв период, вашата къща е отворена, слугинята събира всички лищета, ще ги видите един ден изгорели в печката. И когато намерите къщата очистена по правилата на вашата слугиня, какво ще й кажете? Аз зная, че ще има плач. Господи, аз ли съм най-грешният, тази съдба само на мен ли даде? И ние смятаме, че сме хора, които разбираме божествения закон. Ние трябва да кажем като този философ, моля, друг път да не правиш той. А от своя страна. Да си вземем за задача, да държим нещата си в порядък, да не оставяме стаята отворена и на произвола на слугите. Сега Христос казва, който служи на мен, него ще почете моят отец. В синца вие мислите все за този свят, за тия преходни работи, мислите да уредите тукашните, семейните си работи, а много важни въпроси оставяте неуредени, отношенията ви към вашия господар което един ден ще ви повика да дадете отчет. денят иде. Знаете ли, след няколко години къде ще бъдете? Знаете ли в това време какво ще се разрази в Европа? Какво ще бъде положението? Не знаете? Съвременният свят ще бъде много пречистен. Ще му бъде турена хубава инжекция за повдигане на нов живот. Хората, които идват на помощ на цивилизацията, трябва да приложат христовите принципи. Да се научат как да слугуват. И уния, които не знаят да слугуват тъй, както иска Христос, няма шанс за развитие. Дарвиновата теория казва, че преживяват само способните, здравите хора. Действително, ще преживеят само уния, които са духовно и морално здрави. Ще преживеят и телесно здравите, ако имат тази вътрешна морална сила. Не се само заблуждавайте да мислите, че здравето седи в известно затластяване на лицето и изобщо на тялото. Човек да има голяма гуша, по-голям корем, да бъде по шишкав да яде повече. Ако целият живот се прекара само в ядене и пиене, не е ли то едно болезнено състояние? На един човек от сто кг колко килограма храна му трябва? Зная за една англичанка. Която изяждала по 9 кг хляб. Друга, която изяждала хляба и кафето, приготвени за 72 деца. Той е болезнено състояние. Не съм против яденето, но съвременните хора мислят, че всичко се заключава в яденето. И наистина, то отнема една трета от живота ни, защото от сутрин до вечер само за ядене слугуваме. Сутрин мислим какво да пием, дали чай или мляко. Дали млякото да бъде приготвено с кекао по-немски или с кафе по-турски? С каймак ли да бъде или без каймак? Едва сме закусили, почваме да мислим за обяд, какво да ядем. Ще има ли пиле или говеждо? С какво ще бъде сготвено? С домати ли или с тиквички? Месото на кълцино ли да бъде? Дали ще има това или онова? Свършим обяда, почнем да мислим какво ще има за вечеря. Някой път сме задоволени, други път не. Постоянно правим изменения на храната. И наистина, храненето е станало цяла готварска наука, по която хората отиват да се специализират. То е хубаво, но то не е крайната цел на живота. Силата на една храна, която може да използва нашият стомах, не зависи от това как тя е изготвена. Да не мислим, че като турим повече са очица, пипер, и масло. Храната ще бъде по-здрава. Всичко това е за нашия вкус. За устата. За да изпитаме една храна дали е добра. Трябва да видим, като постои половин час в стомаха, какво е разположението на тоя последния. Щом има малка тежест на стомаха, малко неразположение. Стомахът казва. Тази храна не съответства на вашето здраве. Не мога да ви дам потребните сокове. Утре пък казваме. Я да му туря повечко, за да усиля работата му, докато лекарите констатират разширение на стомаха. Съвременните хора живеят само за стомаха си и за това чрезмерната им работа е погълната само от чувства и мисли за него. Учителят преподава в училището и мисли колко пари ще вземе – триста ли лева или 400, и колко ще употреби за храна и за той и оной. Всичкият въпрос е сложен само за яденето. И след това се чудим защо не можем да се издигнем като учители и свещеници. Всички гледаме как да поставим тялото в по-здравословно състояние, каква храна да му дадем, какво жилище да му направим. Всички работим за външната обстановка на нещата, но никой не се спира да помисли за вътрешната страна на човешкия живот. Както нашето жилище трябва да е наредено хубаво, така трябва да бъде вред и нашият ум. Ако е потребна хигиенична къща за нашето тяло, също така трябва да бъде хигиенично обставено и нашето сърце. Не считам умен човек Оня, който има хигиенична къща, а няма хигиенично обставено сърце. Та, когато осъждаме крайностите, ние обръщаме голямо внимание на слугуването, само на известни външни неща, когато би трябвало на първо място да обръщаме внимание на своя ум и на своето сърце, па тогава вече на своето тяло. Само ако така съграждаме живота си, ще имаме Божието благословение. Христос казва Ако някой слугува на мен... Да си предложи сърцето. Той е дошъл на земята именно да обработи човешкото сърце. Той обработване в какво се състои? Всички уния бурини, недъзи на нашия живот, да бъдат отстранени. Вие от дълго време сте християни, всички Христа следвате, но ако Той ви повика на изпит сега, колкоцина от вас бихте издържали изпит върху търпението и смирението? Ако ви даде да разрешите задачата, не само теоретично, но и практично, или пък върху другите човешки добродетели – правдата, любовта, истината, мъдростта, мислите ли, че не бихте пропаднали на изпита? Дали ви обичат хората? Вие го разбирате. Но дали вие обичате другите? Не сте го разбрали. Щом Господ изисква да обичаме другите хора? В тази обич трябва да отидем до самоотречение. Казваме често, изядухаме тия хора, ограбихаме. Ами ние не ограбихме ли Господа всички тия богатства, които намираме тук, на земята? Господ е сега слязал на земята и казва на всички свои слуги, които са крали и лъгали, доста тия кражби и лъжи. Елате, дайте сметка. Това е днешната европейска война. Господ казва, дайте отчет за онова, което съм ви дал, как сте го използвали. Мнозина ще кажат, че економически условия са наложили тази война. Германия малко земя имала и зато и се била. Ако Германия има малко земя, Русия и Англия малко ли имат? Значи не е въпросът за земя. Има нещо друго, което липсва на хората. Всеки иска да стане господар, всяка раса, която се издига, иска да господарува, всеки народ иска да бъде господар над всички други народи и за това всички дохождат до сблъсквания. Ако всички хора имаха за ръководител Христовия принцип да слугуват на човечеството, ако всеки имаше своя сфера на работа и би принесал своята лепта на човечеството, не щеше да има никакви спорове. Сега всички се въоръжават, за да имат господство. Ние казваме, колко са глупави тия, които воюват. Но това, което става сега, то става всеки ден с нас. Влезте в една къща и ще видите какво става. Вземат се двама млади, оженят се. Всички хора се радват. Ето една двойка, която ще заживее в мир и съгласие. Виждаш след два-три месеца жената, разчорувавена. Мъжът също. Бият се в къщи. Жената иска да заповядва. А мъжът казва, аз съм господар на къщата. Обаче и двамата се заблуждават. Нито единият е господар. Нито другият е такъв. А и двамата са слуги. Ама казано е, мъжът е глава. Да бъдеш глава не значи да бъдеш господар. Да бъдеш глава значи да бъдеш умен слуга и... Като по-стар от жена си. Да я научиш как да слугува и да кажете и двамата, ние сме слуги на нашия господар, ние двама може да бъдем наказани, но аз ще ти кажа как трябва да се върши тази работа. Това е в алегоричен смисъл, но то става ежедневно в света. Да оставим мъжа и жената. Някой път сме недоволни, роптаем против себе си. Защо? Казваме, нямам воля, не мога да направя това и онова. Защо нямаш воля? Нали си господар на себе си? Каква е причината? Нямам ум. Как да нямаш ум? Коя е причината да нямаш ум? Трябва да има някаква дълбока причина. На какво се дължи той, вътрешно раздвояване на човека? Дължи се на това, че ние сме дошли в противоречие с Господа, с Великия Закон. И когато човек... Всякога идва в противоречие с божествения закон, повдигат се тия вътрешни мъки, той раздвояване, умът му се смущава, не знае, да прави, обхващат го лоши мисли и желания, които не съставляват истинската Божия сила, и животът взема друга окраска. Лошите желания и мисли са като змя, която постоянно обвива и измуква човека, докато всички сокове които могат да хранят ума и сърцето, престанат да ги хранят и вече се почувства парализиране. Знаете ли, какво правят мечкарите, които разиграват мечки? Дават на мечката съвсем малко брашънце и турят на бърната голяма тъй като е подръпнат да се починява и да не бъде опасна. Трябва и на тази наша мечка да турим халка и синджир на долната бърна, и да й даваме малко брашънце, за да не се развият у нея, уния инстинкти, които са опасни. Вземете, колко хора са пооделя от искането да станат богати. Спечелят хиляда, десет хиляди, пет десет хиляди, хиляди, един милион, десет милиона не се насищат. Трупат, трупат богатства. Защо им са? Това няма никакъв вътрешен смисъл. За да се обогатят, хората почнаха сега да учат и нови начини, чрез магнетизъм и внушения да влияят на хората, да въздействат на техните мисли и действия. Едно време ходеха разбойниците из горите с пушка, сега те са всред градовете и носят със себе си други средства, за да ограбват ближните си. Казват, че в Нью-Йорк трим американски хипнотизатори заставили... Мислено един банкер да подпише чек от 15 000 долара и той даде парите. Начините на кражбите се измениха. Всички искат да имат тази дарба, тази власт в света. Но знаете ли какво нещастие тя докарва? Привеждал съм този пример и друг път. В една стара басня се говори, че един човек искал да има такава сила в своите ръце, че каквото пипне, злато да стане. Казвал си. Ако я предобия, за целия свят ще бъде добре. Един ангел му казал, ако бъде послушена твоята мълба, ще бъдеш ли всякога доволен, то ще бъде най-голямото щастие за мен. Да бъде според желанието ти. И когато този човек влиза в къщи, масите, книгите, чашите, всичко станало на злото. Излязъл на двора, камъните, дърветата, всичко се превърнало в злото. Рекал си, няма да бъда вече слуга. Господар ще бъда. Жено, ние сме хора щастливи. Слага жената трапезата, слага супа, хляб. Сядат те и децата им да ядат. Мъжът хваща лъжицата. Тя става злото. Бръква в супата и тя става злото. Хваща хляба и той става злото. Побутва масата. И тя става злото. Побутва жената. И тя става злото. По едно време хванал се за главата и почнал да моли Господа да го избави от това голямо нещастие. Ето докъде могат да доведат лакомството и безумието. Ние може да имаме тази сила. Но тя ще ни погуби живота. Богатството е вътре в нас, а не въно от нас. То не седи в нашата физическа сила. Силата на човека не седи в неговите мускули, а в онова деликатно и нежно чувство, което може да развие всички други сили. И Бог е така направил света, че природата се починява на една най-слаба наглед сила – любовта. Тя е толкова нежна и деликатна, а всъщност всичко управлява. Когато любовта влезе в човек, тя го разглобява и преобразява. Вземете един мъж който е бил много слуги и слугини. По едно време той омеква и всичко жертва, за да прави добро. Каква е тази сила, която завладява човек? Онзи принцип, за който казва Христос, който служи на любовта. Той слугува мен. Това подразбира Христос. Този слуга ще има всичко, което аз имам. Хората търсят истината и Христос турва тази истина в живота. В онова сина повозърно. Ако турим тази малка подкваса, любовта в сърцата си и в сърцата на ближните, на деятелите, на управляващите, тя ще преобрази целия свят. Незачитането на Христовото учение създаде в света сегашния катаклизъм. В този блъскване и биене, Господ е турил млякото в матилката. И хората се блъскат ту нагоре, ту надолу, докато излезе маслото на повърхността. Маслото ще бъде употребено за ядене, а другото ще остане мътеница. Едни ще станат масло, други мътеница. И маслото, и мътеницата Господ ще употреби за своите добри цели. Сега зависи кой от нас къде ще попадне. Обаче съдбата на всинца ни е решена. Или в маслото... Или в мътеницата. Христос се обръща към юдеите и ги пита, кои искат да бъдат негови ученици. Някои от нас казват, аз съм верующ, вярвам в Христа. Уния, които само вярват в Христа, те са слушатели. Неговият въпрос обаче се отнася към онези, които искат да приложат неговия закон. Ако можете да се спрете и да размислите върху думите «слугувам на Христа». Ако бихте се опитали цяла година да научите да слугувате на Христа, бихте научили великата тайна на тия думи, която не може да се каже тук. Тя е много проста, но трябва да имате светлина. Христос да ви даде тази светлина, условията, при които може да се развива тя. Само Той може да ви я даде. Аз мога да ви дам семенца, но условията, за да израстат те... Може да даде само Христос. Той чувство на любов не зависи от нашите сили и желания. То зависи от този контакт, който бихме имали с Христа. Някои питат, къде е Христос и го очакват от небето. Христос е вече в света и последният го чува. Той идва по два начина. Той има две лица. Едното е благо – мир вам а другото навасено, с огън, пушки и топове. Сега той вика, докарайте онези, които не послушаха моето учение, да изпитат горчевините на непослушанието. Не искат на мен да слугуват. Нека изпитат всички горчевини на своите дела. Всеки да пожене това, което е посял. Както не можем да простим един престъпник, който е избил сума невинни деца, а го наказваме. Христос се обръща и казва, «Ако някой слугува на мен, мен да последва». И вие казвате, «Лесно е да се последва. Можем да го последваме и да му кажем, «Учителю», но той може да ви отговори, «Не защото искате учението ми, казвате това, а защото се нахранихте от хляба и рибата. Ще ви попита, на някой болен помогнахте ли? Излекувахте ли го?» За да слугува човек на Господа, не трябва него да търси и не му да слугува, а на неговите по-малки братя. Хората искат от Бога да направи техните жена и деца да са здрави, да им даде пари, да имат положение. Две хиляди години е и той е слугуването на Господа. И сега той пита Европа върху той, вие толкова години какво направихте за мен? и ако се яви Христос, вие какво ще му кажете? Мислете, какво ще му кажете върху това, какво сте направили за Него? Ние можем да бъдем спокойни при тези събития, които застрашават целия свят. За нас е важно да знаем в коя категория ще попаднем. Мнозина сте искали да видите Христа. Наближава денят, когато ще го видите. Някой отблизо, други отдалеч. Някой само горе на облаците. И зато и казвам, моментите, които преживявате, са най-трудни за вас. Ако от сега нататък имате иллюзията да постигнете той или онуй много се лъжете. Аз ви давам съвет. Малкото време, което остава, да се научите да слугувате на Господа, за да не ви завари неприготвени. Да не мислите, че има още време. Няма никакво време. За цялото той поколение няма време. И деца, и възрастни, и свещеници, и управляващи, и царе, всички трябва да се научат да слугуват на Господа. Ако не, мътеница ще станат. Млякото е вече издоено от кравата. Какво разбирате, че искам да ви кажа? Че млякото е излязло из платта, и че Господ вече ще извади маслото из него. Тази крава виждаме в синца. Издоената крава. Това сме ние. Ако Бог толкова хиляди години ни кани, как трябва да ни намери на земята, като се върне? Бащата, когато се върне и намери децата в вкъщи, че са се хванали за косите и се бият, какво ще помисли? Че майката не ги е възпитала добре. Всеки има против някого по нещо. Хората все се съдят, обикновени. Граждани, учители, свещеници, либерали, консерватори, тесни и широки социалисти, между религия и учители и наука, навсякъде има разделение на възгледите. Но ние трябва да дойдем до убеждението да отхвърлим всичко онова, което трови нашия живот. И в този поне момент да се примирим, да станем тихи и спокойни, да очакваме със смирение великото събитие което настъпва. До сега хората питаха, има ли друг свят или няма. Настава един момент, когато небето ще каже, има ли духове или няма. Има ли ангели или няма. До някоя година ще видите, има ли Господ или няма. Ще видите, може ли Господ да оправи света или не може. Ако някой не вярва, нека почака и ще провери. С аргументи няма да ви говоря сега. Умните ще разумеят това, което казвам. Който не ще, ще остане в бъдеще, пак да се учи наново. Сега, въпросът за вас. Христос иска в синца вие да му слугувате. Онези, които искат да му бъдат ученици, да му слугуват в широк смисъл, да слугуват на страждущите, на хора, които са смутени, натъжени. Да повдигнат техният дух. Има хора отчаяни и се питат, какво ще стане с нас. Да им покажете истинския път. Ще ви приведа един пример и с него ще заключа. Спира се един пътник в един от големите хотели на града, Нью-Йорк. Влиза в една стая, в която имало и друг, един пасажер. Той имал навик да спи много дълбоко. През нощта хотелът се запалва. Става единият пасажер и отива при сънливия и му вика — «Ставай, чи хотелът гори!» Той му отговаря — «Махай се! Остави ме да спя спокойно! Ставай, ти казвам, че хотелът гори!» Настоява у първият. Другият става. Взема, че го изтласква навън, затваря вратата и пак ляга да спи. Огънят обхваща хотела. Най-после виждат го на покрива, че вика за помощ — но няма кой да му помогне. И вам ви казвам, този хотел, в който живеете временно, гори. И ви съветвам, спасявайте се, защото после ще се качите на покрива и ще викате за помощ. Но не ще има кой да ви помогне. Когато ви казват, че хотелът гори, облечете се и излезте вън. Всичко това, което гори, ще се срути всички тия неща, които са спъвали човешкия прогрес, ще бъдат съборени. И тогава върху развалините Господ ще се гради нещо добро. Да не мислите, че животът ще се свърши. Идва епоха, повеличава, отколкото е имало до сега. И ние можем с радост да очакваме това светло бъдеще. От тия бури, които идват да дезинфекцират, да пречистят света, не трябва да се боим, ни най-малко. Трябва да благодарим на Бога, че те идват и няма защо да се стараем да ги предотвратим, па и никак не можем ги предотврати. Те ще минат и ще пренесат своето добро. Само трябва да бъдем готови, когато дойде Христос. За някой е дошъл. За някой ще дойдете първа. Да ни каже думите, който слугува на мен, мен да последва. Да го последваме. Ще го последвате или не? В това последване ще намерите идеала на индивида. На дума, на обществото, на народа и на цялото човечество. То е смисълът на човешкия живот, тук, на земята. Беседа от учителя, държана на 9 август 1914 година, София